Втората лекция Дао. Дао това е съвършенството. А съвършенството е с неясни очертания. То е тихо, невидимо, неизменно и здраво установено. Дао пътят това е да станеш дете. То се движи, не знае, не знаеки къде. Не знаеки нищо, то се движи като вятър. Към него не идва нито щастие, нито нещастие. Това е дао. Великото дао. Великото дао действа незабележимо. То всичко е създало незабележимо. Енергията е известна с това, че тя тече като вода. Там, където енергията се е отделила, водата пресъхва. Защото водата се храни от енергията. А кой храни енергията? Дао. И така, учението за дао. Почтения старец казва, учението за дао е мистично, но не тече във въвреме, времето. То тече в безвремието. Ако искаш да бъдеш твърд, съхранявай твърдост с помощта на мекотата. Недостойният живот се превръща в самопроклятие. На следващия живот. И така хората питат кой ми направи магия. Лично е изработено всичко това. Когато постигнеш тайната на Дало, разбираш, че тайната е неразгадаема. Ако Дало те проникне, няма да имаш нужда от въпроси и отговори. Никакви отговори не те вълнуват. дао е достатъчно. Ако Дало не те проникне, и милиони отговори са недостатъчни. Милиони отговори нищо не струват когато чисто работиш за другите, дао става твоя път, твоята истина и твоят приятел. Ако не срещнеш дао в себе си, хиляди години няма да получиш отговора. Вчера имах разговор с Пловдивска група. Казаха, в Пловдив имаме вече построен даоски храм. Какво ще кажеш? Много е хубаво, но ще ти отговоря. По-важно е да има даоси. Много е просто. Дало не е в образованието. В дало няма образование. Дало е съвършено, Не се нуждае от образование. Дало е вечния път отвъд времето. В пустотата, в безкраят няма закони няма ограничения. Само дълбока любов към Дао може да създаде тишина в себе си. Който се стреми към щастие, той е отрязал своите корени и своя път към Дао. Който умее да наблюдава, има ръководство от Дао. Чистото наблюдение е духовно. Той е пустотно. Т.е. ума не участва. Ако умееш да наблюдаваш, ДАО те опътва към себе си. В това наблюдение присъстват всички науки и учения. Ако наблюдаваш чисто, ще видиш, че трудната ситуация иска да те въведе в ДАО. Питаха ме за Аспарухово. Прекрасни неща се случиха. Божията любов, Божията милост. За пореден път, вместо да, повети, вместо да помети цяло Аспарухово, хиляди хора е и част от варна, Бог направи отново голяма милост. Подаде ръка и поиска вътрешно промяна. Хората тръгнаха да си помагат. Друга глупост. Важно е да избереш Бога и да тръгнеш на път към Бога а не тези странични неща. Дано хората разберат тези много, много прости неща. Затова е следващата книга, която подготвяме от учителя, е книга за простотата. Дзен по учителя. Така, злото не може да черпи сила от дао. И затова злото не цени дао. Дао не е храна за злото. Безпределното е съществено. Хармонията е вторична. Тя е само подготовка и пътуване към дао. Знаещият е изпуснал ръководството. Човекът е движение и покой. Даосът е покой и мъдрост. Хармонията е красива, пустотата е безпределна. Пустотата не е привързана към хармонията. Тоест, без края великата пълнота не е привързана към хармонията. И затова тя не е ограничена от бедната хармония. Покоят е чиста енергия. Само нечистите чистите губят своя път. Умът никога не може да странства в безпределното. Той може да медитира 30 години, и да се остане глупак. Всички иллюзии са превързаности. Далса е същество на освободената енергия. Само чистотата изяснява всичко. Без дао всяка медитация е иллюзия. В покоя е различаването. Покоят е всякога мъдър. Чистотата определя покоя. Какво е пътят? Изправление на себе си. Себепознанието видоизменя ситуациите. За неразумното няма път. Дарът му е безпътицата за да се учи. В дало е всяка безопасност. В нищото няма вмешателство. Когато дало е с тебе, опасността е безопасна. Тя може да ти грози, но тя е безопасна. Ако дало е с тебе, тогава Гибелта е и гибелта е покой. Значи ако Бог е с тебе, и гибелта е покой. Покойът е отстраняване на световете. Това, думата светове в случая означава безпокойствата. Всички светове са безпокойства. Но там където влезе Дао, световете изчезват. Диханието трябва да стане дух. Така казва Дао.